ايها المؤمنون عباد الله اوصيكم واوصي نفسي بتقوى الله انه لقد فاز المتقون نغوى الاسلام بعد حمد الله تبارك وتعالى وكمتكيا صلاه وسلامت متموت محمد صلى الله عليه وسلم na kuhusieni kadhalika na yusia nafsi yangu tumche Allah tabaraka wa taala unwani ya hotuba yetu ya leo hasaratun talzamu linsan. tutakumbushana kunako majuto ambayo yamemzunguka mwanadamu au yanamuandama mwanadamu ndugu Islam, katika maisha yetu ya kawaida tunayoishi hapa duniani ya kila siku tunapitia mambo mbalimbali mbali. haya mambo tunayoyapitia na changamoto tunazozipitia katika maisha yetu wakati mwingine inakuwa ni sababu ya mtu kujuta anajuta na haya majuto yanatukuta wakati mwingine katika familia zetu katika biashara zetu katika kazi zetu katika ofisi zetu katika kila kipengele cha maisha yetu majuto au sababu za kujuta ni nyingi lakini ndugu zangu katika iman majuto yote haya niliyoyataja na unayoyafahamu mengi ambayo sijayataja madham ni majuto katika maisha ya dunia ni ya kawaida sana kwa nini kwa sababu ni jambo linakuja kisha linatoweka alafu unasahau lakini yako majuto ambayo ni makubwa katika wakati ambao la yanfa fihi anadam haitomsaidia mtu katika muda huo majuto bali anajuta akiwa pahala ambapo la yastati'u ruju' hana uwezo wa kurejea inna haa nadamun wa hasaratu yaumil qiyama ni majuto na masikitiko ya siku ya kiyama anajuta mtu pahala ambapo hana namna ya kuweza kurejea anajuta mtu katika muda ambao hawezi kufanya chochote la yastati au aniyakaddima shai'an hasaratu yawm alqiyama hina ma yara alinsanu a'malahu wakati mwanadamu atakapoyaona matendo yake aliyoyatanguliza mwenyewe aliyoyafanya mwenyewe alafu hana uwezo wa kubadilisha chochote hana namna ya kurudi kurekebisha pale alipokuwa ameharibu hina idhni yaqul ya, ya laitani qaddamtu lihayati wakati huo ndipo atakapoanza kujuta mtu na kusema laiti masikini mimi qaddamtu lihayati ningelitanguliza matendo mazuri kwa ajili ya maisha yangu haya ambayo ninayaelekea lakini ni majuto katika muda ambao hausaidii au hayasaidi majuto katika muda huo lakini pia upo pahala ambapo hauna namna yoyote ya kuweza kurejea ndugu zangu katika iman yatahassaru linsan, ala tafreetihi fi ta'ati Allah atajuta mwanadamu juu ya uzembe na uvivu aliofanya katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala bali yatahassaru ala tadhayyi'ihi liawamirillahi bali atajuta katika kupoteza kwake amri za Allah wartikabihi ma harramallahu tabaaraka wa ta'ala lakini atajuta vile vile katika maasiya katika mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala yeye ilikuwa ndiyo maisha yake ndugu zangu katika iman Allah tabaraka wa ta'ala anatukumbusha ndani ya Qur'an katika surati Zumar kuanzia aya ya sita, mpaka aya ya nane, anatupa nasaha Allah subhanahu wa ta'ala yasikilize maelekezo na nasaha za Allah tabaraka wa ta'ala Anasema Allah subhanahu wa ta'ala wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum Fwateni mazuri yalioteremshwa kwenu kutoka kwa Mola wenu ambayo ni Qur'an wa kalamu tabaraka tabaaraka wa ta'aala kullu husan ya Allah tabaaraka wa ta yote ni mazuri Wattabi wa ahsana ma unzila ilaykum min Enye ambayo yumamummini Allah fuateni mazuri allyoteremshwa kutoka kwa Mola wenu min qabli an ya'tiyakum al'adhaabu baghata qabla haija kujieni adhabu ya ghafla na hii adhabu ya ghafla inakuja kuanzia mauti anapomfika mtu ya ghafla ambayo yako mbele yetu na hatuna taarifa inakuwa ni lini Fateni maelekezo ya Mola wenu fateni mazuri ya Mola wenu alioteremsha ambao ni Qur'an min qabli an yaatiyakum al'adhab baghata qabla hayajakujieni adhabu ya ghafla wa antum la tash'urun hali ya kuwa nyinyi hamna taarifa upo katika mipango yako Upo katika kuyajenga maisha yako unaplani mambo ya baadaye mauti yanakuja ghafla Hapo sasa antakula nafsu ya hasrata ala ma farattu fi jambillah Hapa sasa majuto yanaanza anasema mtu ya hasrata e majuto yangu mimi ala ma farattu fi jambillah kwa uzembe niliyofanya upande wa Allah tabaraka wa taala kwa uzembe niliyofanya katika toaa, kwa uzembe nilia ufanya katika kupuuza upande wa kumwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in kuntu la minas Na mimi nilikuwa katika watu wanaona ni kawaida. Unakumbushwa unasema, "Hayo ni maneno yake. Hayo tumeyazoea. Ni kawaida ya masheka kusema maneno ya kutisha tu." Wa in kuntu la minas Nilikuwa ni katika watu wenye kufanya mashara. watu ambao hawakutilia ihtimamu au takula law anna allaha hadani au sije ukafika pahala ukasema law kama allah tabaarak wa ta'ala angeliniongoza katika dini nikasimama katika taa nikaishi maisha ya takwa la kuntu min almuttaqin ningenikuwa ni katika watu ambao wamemwogopa allah ningelikuwa ni katika watu waliojiweka mbali na shirki watu waliojiweka mbali na kufru na maasiya la kuntum minal au takula law anna li karratin Au sifike pahala ukatamani kurudi duniani jambo ambalo ni muhali haliwezekani lau anna li karratin law ningelipata fursa nyingine ya kurudi duniani Faakuna akuna almuhsinin. muhsinin ay fi nikawa ni katika watu watakaofanya vizuri katika toa ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah natukumbusha hiyo hali na hii hali ndugu zangu katika iman iko mbele yetu walakin Maza yanfa nadama madha tanfa alhasra Itakusaidia nini kujuta hali ya kuwa umeshafika mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. al 'amalun wala hisab waghadan hisabun wala amal. Leo ndugu zangu katika iman tuko katika fusha, tupo katika fursa ya kutenda hesabu bado lakini tunakuja mbele yetu pana siku ambayo ni ya malipo hakuna nafasi ya kutenda tena ndugu zangu katika iman. Ndugu zangu katika iman majuto haya wallahi hayatomsaidia mtu. Bali kila mmoja ataambiwa Allah tabaraka wa Taala alikupa muda wa kutosha, alikupa umri, alikupa mali, alikupa nafasi na yote haya ndugu zangu neema yoyote ulionayo ni hoja yako mbele ya Allah Subhana ni hoja dhidi yako mbele ya Allah kwa sababu ukiondoka Unakwenda mbele ya Allah Tabarak wa Taala huna chochote cha maana utaona kama uliishi duniani muda haukutosha lakini Allah Jalla waala anatukumbusha aw alamnu amirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa kwani hatukukupeni muda wa kutosha lau mngelikuwa ni watu wa kukumbuka kurudi katika mstari mngelikumbuka wajaa ja'akum na waonyaji wakaja bado haikukusaidieni leo majuto na masikitiko yatakusaidia nini katika kipindi ambacho hakuna namna ya kuweza kurudi ndugu zangu katika iman. yatahassarul insanu ala rafiq suin so ta'arraf alayhi fa saddahu an sabilillah atajuta mtu juu ya rafiki muovu ambaye alifahamiana naye huyu rafiki akawa ni sababu ya kumtoa katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maisha tunayoishi ndugu zangu ni maisha hatuwezi kuishi bila mahusiano. Lakini mkague rafiki yako. Huyu uliyemchagua kuwa ndio rafiki yako atakuvusha salama. Au ni rafiki ambaye atakudidimiza na kukuangamiza na kukusababishia majuto mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala anatukumbusha katika surati al-Furqan aya ya 27 mpaka 29 wa yauma ya adh-dhalimu ala Ikumbukee ikumbukeni siku ambayo aliyekwenda kinyume na utaratibu aliyopangiwa na Allah akaishi katika maisha haya ya dunia kwa utaratibu ulioupanga yeye siku ambayo atangata vidole vyake Atangata mikono yake hasrata wanadama anajuta anasikitika anaumia Allah tabaaraka wa ta'ala anatukumbusha يقول ya ليتني تخالفت مع الرسول atajuta mtu na kusema laiti maskini mimi ningeliifanya njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam ndio njia laiti mimi ningeliishi katika toa ya Allah na mtume laiti mimi ningeliishi katika tauhidi na sunna ya laitani takhalatu ma'a ar-rasuli sabila. Ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Anajuta mtu kuhusiana na rafiki yake. Laitini singelimfanya fulani kuwa ni rafiki yangu. Laqad adhallani 'an yaani adh-dhikri ba'da id ja'ani. Rafiki huyu mbaya alinitoa katika ukumbusho baada ya kuwa umenijia. Ukiwa na rafiki ambaye muda wa swala unafika anakuambia wewe sio imamu tutakwenda tuusiwe na haraka ukiwa na rafiki ambaye ukikosea hawezi kukukumbusha ukiwa na rafiki ambaye anakuhamasisha katika maovu wallahi muhame huyo sio rafiki huyu ni rafiki ambaye atakusababishia majuto siku ya kiyama na kungata vidole katika muda na pahala ambapo la yamfa'u fihi anadam Allah. yatahassaru alinsan على تباعه للوجها اطاعهم في معصية الله وربما كذب من أجلهم وربما ترك الصلاه من اجلهم وربما سفك دما حراما والعياذ بالله من اجل ارضائهم اتجوت منادام سيكي قيامه على طاعه الوجهاء وسباب يكوتي وهشيميوا ما بناء وكبوا ما kuna watu wanaishi maisha analo lisema bosi wake hilo linaheshimiwa na kutiiwa zaidi ya kumheshimu Allah tabaraka wa Taala Kuna watu wanaishi maisha ambayo hata ibada ya sala hawezi kuswali kwa sababu bosi hapendi watu wanaoswali kwenye ofisi yake kwa hiyo yuko tayari kuwacha sala irdhaan lahu kwa ajili ya kumridhisha bosi wake lakini wallahi ndugu zangu kuna watu wanafika pahala, wanasema uongo wanafanya utapeli wanadhulumu wanaumiza watu wakati mwingine wanamwaga damu za watu kwa ajili ya kuwaridhisha mabosi wao Sikiliza ndugu yangu katika iman Allah tabaraka wa taala anatuwambia katika surati al-Baqarah aya wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah Miongoni mwa watu wamo ambao wamejifanyia waungu wa wa wao wamejifanyia waheshimiwa wao mabosi wao wakubwa zao wamewaweka katika nafasi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ikifika pahala kiongozi wako bosi wako anakuamrisha kumwaasi Allah subhanahu wa ta'ala na wewe unatekeleza sama'an wa ta'a huyu umempa nafasi zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa amri za Allah kwako unaweza ukawa na hiari lakini amri ya bosi wako ni sama'an wa haina hiari hata kama anakuamrisha kumwaasi Allah subhanahu wa ta'ala faqad ittakhadathu andada min nidda min Huyu umemfanya ni kiumbe ambaye umempa daraja ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuhibbuna hum Allah anasema hawa waungu watu ambao baadhi ya wanadamu wamewafanya ni waungu kinyume na Allah Subhanahu wa Ta'ala wanawapenda mapenzi yaliyotakiwa kuwa ni mapenzi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini Allah anatoa angalizo walau yara alladhina zalamu idh yaruna al'adhab anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha shadeedul 'adhab nalau watu waliochagua kuishi maisha ya namna hii ya kuati'i viumbe katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala law wangeliona pale watakapokutana na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala na wakafahamu kwamba Allah tabaraka wa taala ndiye mkali wa kuadhibu Ndugu zangu katika imani Allah tabaraka wa taala anaendelea kututahadharisha kwamba hawa mabosi hawa waheshimiwa ambao wewe umechagua kuwaweka kwenye nafasi ya Allah kwa sababu wanakuamrisha maasi unafanya wanakuzuia toa ya Allah unatii Allah tabaaraka wa ta'ala anatoa angalizo anatuambia kwamba hawa watakuja kutukataa siku ya kiyama. Ittabarra allatheena tubu min allatheena tabu wa raaw Kumbuka siku ambayo tabarra hawa waheshimiwa hawa mabosi Hawa viongozi wetu wakubwa zetu ambao wanatutoa hata katika toa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala pale waliofuatwa wali siku ya kiyama ambayo wale waliofuatwa walioheshimiwa katika kumwaasi Allah wakataa wale waliokuwa wakiwafuata. Wali watakapokuambia kumbuka siku ambayo bosi wako atakwambia mimi sikukuzuia kwenda kuswali mimi sikukuamrisha umshirikishe Allah mimi sikukutuma ukaseme uongo kwa sababu yangu. Mimi sikukufanya wewe uwe ni chawa wangu. La. Watakatwaaatia bihimu al Mahusiano yale ya kidunia yamekatika. Hapo kwa Allah hakuna cheo, hakuna mali, hakuna chochot hakuna uheshimiwa. Majuto hapo yatakapoanza Lakini majuto yasiyosaidia. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرأ منهم kama تبرأوا منا Watatamani na kusema lau tungelipata fursa tukarudi huko duniani na sisi tukawakataa kama wanavyotukataa leo inawezekana wallahi haitowezekana hathi hii min jumlatil hasarat hii ni sehemu ya majuto ambayo atajuta mwanadamu lakini katika waha, wakati na pahala ambapo majuto hayawezi kumsaidia ndugu yangu katika iman Qurani imekuja kuwa ni mwongozo Allah tabaraka wa taala ametupa nasaha za kutosha ili tutukue tahadhari tuweze kusalimika katika siku ya majuto yauma la ya fihi anadam wastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد ايها المؤمنون عباد الله ان يواجهوا الله هذه الطاعه اي ما عايشه تنعيش يا دنيا نطيع وانادم ketika kumasi Allah وهذا الاتباع العمياء na ufuataji wa kiupofu upofu na kuto kutofautisha inakwenda kuwa ni majuto mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala zangu Allah tabaraka wa ta'ala anaendelea kutukumbusha Wale waliochagua kuishi maisha ya kuati wanadamu katika toa ya Allah subhanahu wa ta'ala Anasema Allah tabaraka wa ta'ala juu ya majuto ya watu watakaokuwa wanajuta na kukiri kwamba waliupoteza umri wao hapa duniani na kushughulika na mambo ambayo sio waliotumwa wakafanya kinyume na yale waliotumwa Allah tabaraka wa taala anasema yauma tuqalbu wujuhum finnar wakumbushe siku ambayo watakuwa wakiadhibiwa katika moto نايوسو زاوزي ناجيوزو زا بالله يقولون يا ليتنا اطعنا الله واتعنا الرسول اناجوتو mtu anasema ah laiti mimi ningelimtii Allah subhanahu الله ta'ala laiti mimi ningelimtii mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa qalu rabbana inna at'ana sadatana wa kubarana fa watasema eh allah eh mola wetu hakika sisi huko duniani tuliishi maisha ya kuwatii mabwana wetu viongozi wetu mabosi wetu tukaishi maisha ya kuwatii katika kukuazi allah tabaraka wa taala fa na sabila wakatutoa katika njia ya sawa wakatupoteza katika njia ya sawa sikiliza wanachokitamani matamanio ambayo hayana manufaa yote Rabbana atihim dhu'fain min al'adhab wal'anhum la'nan kabira Tunakuomba Mola wetu waliotupoteza huko duniani wape adhabu mara mbili ya adhabu tuliyonayo swali la msingi akiadhibiwa mara mbili inakupunguzia adhabu haikuondoshii adhabu Ndugu yangu Muislam tuchukue tahadhari mapema Qurani hii ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ambayo ni kweli. Haya aliyoeleza Allah katika Qur'ani yatakuja kutokea. Na Allah ametutahadharisha ili tusije kujuta kwa mambo ambayo tuliyafahamu mapema hapa duniani. Tuishi maisha ya kumuogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dugu zangu tuishi maisha ya kuchunga mipaka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tuishi maisha ya kutafuta radhi za Allah tabaraka wa taala kumridhisha mwanadamu ghayatun la tudrak wa irda Allah la tutrak kumridhisha mwanadamu ni lengo ambalo huwezi kulifikia lakini kumridhisha Allah ni lengo ambalo halitakiwi kuachwa na kila mwanadamu mwenye kuionea huruma nafsi yake sallu ala nabiyi kumul karim faqad amarakum Allah bidhalika haythu kal, Inna Allaha wa malaa'ikatahu yusalluna 'ala an-nabiy. Ya ayyuhallatheena aamanu sallu 'alayhi wa sallimu tasleema. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad, kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majeed. Wa 'ala Muhammadin wa 'ala Muhammad, kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majeed. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas 'alayna innaka raheem اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم رحمكم الله